Zajačia rodina A žije i dnes Lenže Zajačik nechodí už po kapustu Lebo nemusí Ani Zajačková nevarieva polievku Lebo navaria jej služobníci Synko Zajko Bol vo svete Vyslúžil si múdrosť A peniazy nahonobil toľko Že môže sa v nich prehraniať Môže pred chalúbkou sedieť Do slniečka hľadiť Užkom vše pokývať O všeričom rozmýšľať ale on nie. Synko Zajko, čo ty neposedíš? Čo do slniečka nepohľadíš? Čo nepoleniošíš, keď už všetkého máme dosť? Synko Zajko, dlhé fúzy ti narastú. Brada ti ošedivie, keď sa budeš toľko trápiť. Hádam, hádam. Múdrych a umných hľadám. Načo by ti boli múdrejší, keď múdrosti vyslúžil si si dosť? A keď múdrejšího už na teba ani niet? Jest to alebo nie, to už moja hlava dobre vie. Sova je aj odo mňa múdrejšia, lebo ju v noci rozmýšľa, keď ja musím driemať. A keď Zajko hľadal, po brázde chodil, pod kríček kukol, na jedlicu hodil okom... Núži našiel susedov múdrych, premúdrych. A tým sa Zajko priznal. Počujte, múdry susedia, čo o všetkom vedia. Počujte a čudujte sa, alebo nie. Ale ja si chcem takú chalúpu postaviť, ako má Kakuriko Kukarikovský Richtár. Kakuriko kukarikovský richtár O tom richtárovi som ešte ani nepočula Oved, synko Zajko, či je kakuriko kukarikovský richtár človek Alebo je poriadny zajaz, ako sme my Veruje kakuriko kukarikovský richtár človek, lebo všetci kakuriko kukarikovčania sú ľudia Už a či ty chceš mať ľudskú chalupu? Chcem, dobre viete, v celom svete ma poznajú, smelým zajkom a volajú a čo je pravda, to je pravda. Smerý som, múdry som, peňazí mám plné už chcem mať i chalupu ľudskú. Ej, neviem, neviem, synko Zajko. Uú, keď je zajac múdry, keď má peňazí a také červené nohavice skade mu, chvostík trčí, môže mať i ľudskú chalupu. Uú. Zajačkovci a múdri susedia radili sa deň, radili sa dva, až toto vymudrovali do tretieho dňa. A nedaleko bola jedľa, hrubočízna, vysočízna i korene mala ozrutné a pod jedným koreňom jamka, akurát najsúcejšia pre zajačiu chalupu. Lenže v zajačej krajine ešte nikdy stával ľudskú chalupu, Nuž najmúdrejšia sova krútila hlavou, či sa chalupa vydarí. Ale v tú chvíľu zarapotala na breze straka a zaškriekala, že ju mohol počuť celý svet. Ja viem, čo viem, lebo ma smelý zajko poslal cez hory, cez doli, do mesta za kostol. Za kostolom nový dom, na dome komín, dolu komínový diera a tou dierou som sa dostala do izby. V sedí pán. Na má obloky. A obloky má na to, aby ma lepšie videl. A aj by lepšie vedel prečítať list, čo mu náš Zajko poslal. Pán z obloky je inžinier. Najinžinierskejší. A za zlatý grož, alebo za tva, namaluje nášmu Zajkovi chalupu na papier. A aká bude na papieri, takú naši majstri vymajstrujú. Či je tak? Tak, tak, tak, a, tak, a... tak, tak. Na susedných stromoch počuli to vrany, tie novinu zaniesli ďaleko do hory, cez horu na lúku, a tam novinu práve vtedy rozprávali svetu, keď si najstarší krtko viril kopček a z kopčeka vystrčil pravé uško. Ale aj na jednou ucho dobre počul novinu, nuž to druhé radšej ani nevystrčil, iba čo na dvoch rodných bratov zavolal. Počujte, bračekovci, počúvame, nedýchame, počúvajte a povedzte, či jsme my krtkovci, ne nejsúsejší stavitelia. Veruzme, co jsme? Veruzme, veruzme. nuž už, mi jsme my nejlepší murári, cesári, tak my aj zajkovou chalupu vystavíme. Zajkovou chalupu vystavíme. A obrátiť sa nestačíš, pomyslieť si nestihneš Brati a krtkovci opásajú si zástery, ostria si sekery A poberajú sa stávať <Sým významené> ha, Majstri sme, ale bez pomoci, nič Ja tak vím, aby sme si zavolali susedov myšiakov vykopú nám základy, im balty nám nanosia. A na druhý deň ešte ani Rosa neuschla pod jedľou, tak reskošla šla robota s ťaby byčom plieskal. Sám Zajko držal v ruke plán od inžiniera, díval sa doň a rozkazoval, ako a čo sa má stavať. O deň, o dva, i sama vysočízná jedľa, rada by sa bola zohla a pozrela, čo sa to pod ňou robí. Ale nebolo vtedy vetra, nuž nemohla sa zohnúť ani vidieť, ako sa stavia Zajkov dom. Videli však iný a všetkým sa zdal. Až tu naraz doletí straka rapotačka a začne sa chichotať. Čože, akože, veď som je len sprostá straka. A vidím, čo vaše múdre hlavy nevidia. Uú, čo vidíš? Čo? Vidím, vidím, veru vidím, že na chalupe zabudli majstri urobiť oblok. A to veru svetá pravda. Múry vymúrané, dvere vynechané, iba obloka nikde. Škúly zajko do plánu, Krtkovci sa hambia za majstrovstvo líška, posmešnica sa chychoce. A bodaj ho, bodaj, bola by hamba nad hambami, keby si krtko nenapchal do fajky a nedjubol palcom do čela. Čo vy viete, nič neviete, majstrovským veciam sa nerozumiete. Ja som ešte nikdy nebol v kakuriku karikovciach, ale jednak viem, ako sa obloky robia. Vystaví sa dob a keď je hotový, potom myšiaci vyžerú na ňom obloky, Nuž ani u nás to ináč byť nemôže. Ktože to mohol vedieť, či je taká pravda alebo nie. Nikdy nebol z nich v Kakurikoku Karikovciach. Nuž myšiaci len sa ti naraz vychytia a začnú vyhlízať oblok na chalupe. Však už potom bolo radosti dosť. Sotva bolo blok trochu vyhrizený najlepšie zapáčil sa zajkovej mladej žene a tá prvá vykukla cezeň. Tu však prišla nová starosť. Strecha by bola hotová, ale tehelne na blízku nebolo. A kde nie tehelne, nemôže byť ani škridlice. Akože pokrieme dom. Za dobrý grož i ja veverica pomôžem. Ľahko pomôžem, pomôžem. A keď sa zjednali, len sa ti tu vychytí veberica hore stromom, doblečie suchú šušku, začne ju a lupienky zo šušky jedličej sú akurát najlepšie škrydlice na zajačiu chalúpu. Verte, neverte, ak neveríte, No sa len chytro poberte a chodte pozriete, či je tak alebo nie. Ale veverica majstrovnica tak pokryla Zajkov dom, že i metke tiekol miesto dažďa v tej krajine. Ani ten nepretiekol cez znamenitú strechu, iba rosyčo nakvapkalo kedy tedy. V sobotu na výplatu pozval Zajkov všetkých svojich majstrov a toľko sa im dostalo, koľko nečakali. Dali im vrece, plné vrece. Ba, najplnšie vrece dukátov. Komu čest, tomu čest. A vám za dobrú robotu ešte i dukáty. Len si ich užite. Na lakomstvo sa nedajte. A keď vám budú tri svety, už ani na biednejších nezabudnite. Myšiaci robotníci, krtkovia majstri, iba na dukáty sa podívali. Vrece zavezovali, vrece brali. A tížko si medzi sebou hovorili dáme, kde žiješ dá? dať. ak dáš, ani ty nebudeš mať. A takí boli lakomí, že hej. Vliekli v vrece, pod zem sa s ním skryli, iba na úzol hľadeli a na spodok ani jeden jediný nepozrel. A na spodku vreca bola dierka akurát na dukát veľká. Tu vytratil sa jeden, tu druhý, a keď sa chceli v krtkovej chalupe deliť, Akurát jeden jediný dukát Našli vo veľkom vreci Krtko, ďobne si palcom do čela Ostatní sa čudujú Ale keď krtko obráti v vrece Všetci vidia, čo sa stalo A čo sa stať nemalo Len sa mi priatelia neumní Len sa mi berme Aspoň čo to si musíme nájsť Z toho, čo sme potratili i rýjú myšiaci, ríjú i krtkovia, hľadajú stratené dukáty. Ale ako vám, straka, hoc, kde vy, klebetín, už môžete vedieť i vy, že dosial ešte ani len jediného dukáta nenašli. Zajko si najprv doviezol auto do nového domu Potom poskočil raz, poskočil druhý raz A keď poskočil tretí raz Nuž bol akurát pred bydliskom svojich rodičov Starčakovia vysúšali sa na slniečku, driemali Osinkovi Zajkovi snívali A keď tak razom priskočil Nuž divže neumreli od ľaku a radosti Mamka moja drahá, otec môj milý, len sa vy chytro poberte a poďte nás mladých navštíviť, lebo hotový je náš dom. Zajačková bola vrdkejšia, Stačila si sukňu natiahnuť, ale starý zajacík ledva si stačil nohavice opázať. Idú, idú, kde ich synko zajko vedie, počúvajú, ako im rozpráva, tu jeden, tu druhý prikyvne mu uškom, zavšia aj obaja. A už hobkajú ako vedia. Zrazu víta ich vysočizná jedľa, hrubočizný koreň. Víta ich nový dom. Na dome oblok. A v obloku sinkova zajkova mladá žena zajačica. Vítajte, vítajte, iba nič nepýtajte. A keď nič nebudete pýtať, i tak vám na čo dáme. Veru dáme, dáme vám, čo máme. Darujeme vám túto novú chalupu. Hej, synko Zajko, aký že to dar? Hej, synko Zajko, v čomže budeš bývať, keď si chalupu dávaš nám? Ej, ja Veru nejakú chalupu nepotrebujem, lebo o deň o dva nebude o mne ani chýru, ani slichu. Ženu si pojmem, svetom pôjdem. Ba, ani nevrátim sa domov za ten čas, pokým slnce nenájdem, a nenaberiem si dovrieť z dňa, aby som si ním i v noci mohol zasvietiť. Vychytí sa nariekať mať. Vychytí sa smútiť otec. I mladá zajkulia, že by radšej ostala doma, ale zajka prehovoriť nemôžu. A keď plaž už nepomohol, nuži starí zajačkovci sa usmiali, piekli, varili a chystali mladým storaké dobroty na cestu. Synko zajko... A či to ďalej pôjdete, než je ten tretí vrh od nás? Ďalej, mamka, ďalej. A, už keď ďalej, prisypem múky na koláč ešte raz toľko. Synko Zajko, a či to variašta pôjdete, kde dúha píjava vodu? Ešte ďalej, mamka, ešte ďalej. A, keď je to pravda, už prisypem ešte dva razy toľko múky. Cesto zamiesím a sadnem pod peci pod riemem si, pokým cesto vykysne. Ostatní mamke Zajkovej drimo dopriali. Posadali si pred chalupu pod oblok, dlho sa rozprávali. Až tu raz mladá Zajková pozrie nad hlavu a vidí, vo bloku sa čo belie. Ej, mamka, čo si dávate perinu do bloka, veď vám bude tma. Len ju nechaj, dielka moja, lepšie si v tme podrieme. Á, veď mi práve na nos kvaplo, Pust Mamko, no, keby sme neodskočili, veru nás všetkých troch bolo privalilo. Mamka, mamka, cesto sa v chalúpe rozkislo a oblokom sa tisne volalo. Aj na čo ste prisypali toľko vúky, na čo toľko kvasu, keď nám teraz cesto ide, chalúpu rozkislo. Čože chalúpa a je nám vlastne iste prídu si. Zajko chytro utekal dvere otvoriť, lenže muselo odskočiť, lebo cesto sa hneď za ním rozbehlo. Chytajú cesto, na labky sa im lepí, rozťahuje sa. Nuž čo si s ním počať? Ťahajú ho, rozťahujú od stromu po strom i na ušiach majú hodosť, i na chvosty sa im trochu prilepilo a už sú smutní, že budú mať teraz dlhšie chvosty a celý zajačí svet sa im vysmeje, lebo poriadny zajac môže mať chvost iba na palec a ešte kúštik. A ratujú ratujú vynášajú cesto a keď ho už v chalupe nie je ani len na bochník, Div divúci, starenku zajačicu jednak nikde nevidia. Veríte, neveríte, z chalupy nevyšla. A jednak ju v chalupe nevideli. Ej, synko, zajko, toto sa u nás nikdy nerobilo. Že ani ty si nemal stavať ľudský dom, lebo to je pre zajacov iba nešťastie. Ja vidíš, naša starenka sa varí prepadla a čo by sme celým svetom prešli, tak by sme deň našli. A keď im bolo najsmutnejšie, tu naraz, ako by samou od seba, začne sa otvárať vrchnák na múčnej truhle, a pod vrchnákom ukážu sa zajačie uši. Ej, vidie to naša mamka v trúhle! Ej, vidie naša mamka či to len, keď svet slíchala, by si si líhala do truhlí spať? Aha, čože som si mala počať? Od malička spávala som iba v zajačom brlohu a nikdy nie v ľudskej chalúpe. Nož nebola by som vám ja ani len o kapriš keby som sa nebola do truhlí vobchala. Nož, nož mamka, mamka, len si vy dobre v chalúpe bývajte. varte pečte, aj, aj uškom si pokývajte, aby vám bolo veselšie. Iba, iba veľký kváz nikdy nechystajte, lebo by vám mohol roztisnúť chalupu, mohol by vám otisnúť i náš vrh. A kde by nám potom kukučky kukali, keby sme hory nemali? Zajko vytiahol svoje auto, i bubondoň vložil, posadil si ženu do auta a auto sa rozletelo z ťa lastovička. A keď starčekovia povedali, ach, vtedy akurát v tretej doline vytrubovalo, aby sa medveď pratal z cesty, lebo koleso pridlávi mu malíček. Čímí či Čímí celý sveta, ktorých rýchlo preletíme? Akože. Pravdaže. Aj dolú kopcom. Aj. Aj hore kopcom. Aj. A keď príde potok, bude most. A keď mosta nebude? Hop. Neuž no narúbanisku brvna naberieme. No čo nám budú brvná? No, uvidí, A uvidíš, že nuška zajkuľka uvidíš. také nás zazrie? Beda iba Bojkovi, ale nie nám. Či ešte ani toľko nevieš, že keď si zajac natiahne nohavice, už mu nejaký človek ublížiť nemôže? No akože, akože, som to mala vedieť. No už vec, keby si celé zajacie pokolenie obrieklo nohavice, nik by mu viac neubližoval. Hej, ani nebude dobre zajacom na svete tých čias, pokým si nepošijú červené nohavice a se sukne. to bude už to najväčšie more. Ale kdeže, to je ešte nič, lebo to je iba váh a váh je iba rieka ďaleko od mora. Pozri, zajko, vysoký kopec a na nakopcíva jeden jediný dom a taký ti je veľký, že sa hledova na nákopec. Nie je to dom ani veruchalupa, ale je to zámok trenčianský, Jaj. o ktorom celý svet vie. No, keď mali Zajače kráľa a neskrývali sa pokať nejakých dierách, už zajací kráľ ah. býval na tomto zámku. Ah. No, no, ah. a čo sa máš čo čudovať? Vtedy Zajačíci aj ostrohy nosili. Ah. Hm. Ah. Váli také ostrohy, ako má koho. <laughs> Jajaj, či si neumná, aj ostrohy zo zlata. Ale. A keď bola hostina na zámockom dvore, Najsmielší zajačí rytieri posadali si na drevené kone, oštep do jednej lápky, kopiju do druhej lápky a tak zápasili. Ale je tu? No, najmocnejší zvíťazil. A keď zvíťazil, už dostal takú ohromnú mrkvu za odmenu, že ju ani do smrti nevládal. Ja, ja to ti boli časy. A, a vtedy zajace vedeli písať. No, a písavali chvostom. Aj, aj, aj, mnoho pre mnoho písali Chvostiky si zodrali A za to ich majú dnes iba také krátke Postoj, Zajko, postoj Henada, čo známe ho vidím Čože by si tu známe ho mohla vidieť? A hm. vidím, čo vidím Hen na nízkom kopci vidím našu truhlu na šaty Len, je hore nohami obrátená aj, aj. no a to naša truhla? No už poďme si po ňu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 Zajko, aký je to zámo? No, bratislavský, ty, ty. A aj, aj sama musíš byť múdra, keď máš múdreho muža. Keď to Zajko Zajkuli takto rozkázal, čo si mala počať. Zazrie veľičiznú vodu, ale chytro si vobchala lapku do úzda, aby sa hlúpo neopýtala, či je to tu Dunaj alebo more. Vidí, na vode pláva dom, bají ľudia sú v ňom, ani len trošku sa neboja. Ba a zda vypekajú, lebo sa skomí na dymý. Ej, zajkoviť, ja som už dosť múdra. Len to mi ešte povedz, ako vykopali ľudia jamu do vody pre tento dom. Aký dom? Čo za dom? Veď len vidíš že je to parná loďka. Zajkuľa chytro sa chcela povyzvedať, keď je toto iba loďka. A aká je teda loď? Ale toho si už netrúfala. Pomáhala zajkovi vykladať brvná za auta a tu vidí, že z brván chystá zajko pleť. Povedz zajko, po väčšine tej plti máme sa aj viesť. Hm, a čo že by sme inšie robili? Keď tak, už len sa ti odvezali a ja radšej pobežím po suchom brehu. Aj aj aj aj. I dozmal zajkotrápenia, pokým dostala zajkovú naplť. Ale potom i jej samej páčilo sa cestovanie. Vln sa nebála, šatvočkou kývala. A keď prišli rybky, nuži s tými sa pozhovárala. A rýb plávalo za plťou dosť. Lebo dunajské ryby ešte nikdy nevideli zajace cestovať. Nuž koľko ich len bolo, toľké sa prišli za plťou čudovať. Kdeže, kde zajačie pánstvo? A... Ďaleko? A ešte ďalej akorát do cestujeme. A čo tam budete robiť? A... Neviem či ja. Ale môj muž je najmúdrejší na svete. Ide zahátať more, aby nezalialo celú zem. Oh, beda nám, ryba. Hen cestuje múdry zajac, čo ide more zahátať. Ah, ak ho zaháta. A zda ani v našom Dunaji nebude vody. Čo si my ryby bez vody počneme? Bez vody počneme? Bez vody počneme? Bez vody počneme? Ak nám necháš múdry zajac morátač vody v Dunaji. Dobre obídeš. Á, Takú službu ti vykonáme, že ju, ju do smrti čo? nezabudneš. E á, čože by to mohlo byť, keď sa nám ničoho nežiada. Skús uvidíš. No keď je tak, už vám len toľko vody nechám, aby ste jej mali dosť. Hadám 100 štúk zapliahlo sa do našej plte. Hey, my letíme, nedohodí nás ani len najrýchlejší parník. Myslím, že už dnes na poludnie budeme v Černom mori. Čože? V Černom mori? Ved na je odbíle, hoj hrôza. A Čierne sa ani prizriedne chcem. Račej sa pešo vrátim do rodného kraja. No, ale Čierne more je iba kalúža. A Aké sme sa vybrali do sveta, musíme nájsť ešte väčšie more. Ale nie div, že sa zajkuľa Čierneho mora tak nalakala. Lebo veď myslela si tak, voda bude tam ako atrament. Darmo ju šťuky uspokojovali. Neverila. Pokým nevidela, že je tam voda taká ako všade inde na svete. Iba meno má také čudné. Dunajské šťuky sa rozlúčili, ešte raz pekne poprosili, aby sa im krivda nestala. Šťastlivú cestu prijali zajkovcom. A sotva minul sa deň. Práve boli pri hrade. Zajko rozmýšľal, že sa u Turka zastavia, dačo poučia. Iba Zajková nie a nie. vraj keď sú u Turkov ženy z ťa majú zakrytú tvár, iba oči, čo im trochu vidno. Aj sa báli, že sa nedohovoria v tureckom svete. Nuž sa iba tak prešuchli prieplavom po primeste. A neboli by sa ani v noci zastavili v tureckej krajine, keby neboli museli. Počuj, starká, čo teraz príde, to nie je hračka. Lebo teraz príde more najopravdivejšie, kde sa nám o ďatelíne nebude ani snívať. Lebo ani brehu nebude. Pred nami voda, za nami voda všade voda. <hým> Na breh nezabehneš, ďatelíny si nezahrizneš. Darmo som múdry, s rávnou vodou ťa nenachovám. Tejto noci musíme si nanosiť potraví na plť, aby sme mali čo jesť. Aj sa zastavili. Kapustu hľadali, ďatelinu hľadali. Ale kdeže ti to u Túrkov nájdeš? Iba trávy všelijaké, čudné, nikdy nevýdané. Lenže pre zajace súce. Tu pomaraňčík voňavý, tu figa sladká. Ver, zajková sa ani nosiť neusiluje, iba čo si papká. Á, zase mám pomaraňčík dobrý, pomaraňčík sladký. Len ťa trochu ovoniam a hneď ťa aj, aj, aj, aj Zajko, v moja, umriem Súzy mi vyrekli, zúbky mi strápli Zajko priskočí, strach ho preberá Ale keď ho čudné ovocia, iba sa usmieje Lebo od citróna ešte nik na svete neumrelo Nosili na Zajkovci, koľko len vládali Aby mali dosť jediva na dlhú morskú cestu Voda čízna. voda širočízna Na vode malá plďka, na plďke Zajko a Zajková. Priatelia, priatelia, či by som si mohla na vašej lodi odpočinúť? Len si odpočiň, i tak sa nám zídeš, ak popri našich doma pôjdeš a našim povieš, že sme tu zahynuli hladom. Vary, chcete umrieť? Á, chceme, ako chceme. Čože si všal iného počneme, keď pod zuby už ničoho nemáme? Vaše šťastie, že som si sadla k vám. Dobre, vám poradím. Len poradím, sestric Hlastovica, lebo sa mi už aj oči pritvárajú od hladu. Taká som slabá. Keď som si sadala sem k vám, nedaleko tu napravo som videla plávať lúku. Len ty, priateľko Zajko, zavesluj napravo a hneď budete pri lúke. Zajko vesloval, Zajkuľa oči otvárala, aby čím skôr zazrela plávajúcu lúku. Lenže darmo hľadíš na morskú lúku, iba vtedy uvidíš, vidíš, keď si v nej. Morská tráva rozváľaná leží po vode a Zajkovci poskočili od radosti, keď ju mali. Papkali, papkali, lastovičke ďakovali. Odletela lastovička, o chvíľu ani len lápkov nemohli jej zakývať, lebo jej nebolo. Slnko vyjde po šiestý raz a na Zajkovie plti je veselo. Vetrík sedí na plti. Námorníckým piesňam učí Zajkovcov čudné veci rozpráva o vetre staršom bratovi a o vetrisku najstaršom, ktorý po mori chodievajú. Počúvajú Zajkovci, nové trápenie ich trápi. Zablíslo sa, more zašumelo, Stredný brat z veternej rodiny Poskočil, že sa plť zaknísala Ako by ju bolo posotilo Čierne oblaky nad hlavou V oblakoch čiernych vtáci Okolo plťky čierne vlny Zablislo sa po druhý I po tretí raz Lenže to už bolo celkom na blízku Prišla vlna, schytila plťku Vyhodila do vysoka, Vyššie než je Kakuriko-Kukarikovská veža A Kakuriko-Kukarikovská veža Je veru vysočizná. A už letí zajkovie plťka, už si podávajú vlny. Tresk, blesk, šibu, ohňivé streli, voda sa pení, divo rozstancuje, objedných sa nestará. Vetrisko zhúka, daždisko sa lieje, besná vlna priskočí, na plťku sa hodí a plťka vtedy, prask. Rozletela sa na sto kusov. Zajkovia sa s vlnami borcovali. Iba zajačú píchu uši si chránili, brván sa držali a keď hromy bili, hlavami kiukali. Keď odsválal najstarší z veternej rodiny a v behu spretrhal mrákavy, že sa hneď rozjasnilo, zajko sa obzrel, žienku zajkuľku zazrel, ušami zastrihal a to zajace iba vtedy robievajú, keď majú najväčšiu radosť. Hneď tam vedľa neho pekne si plával, jeho automobil O chvíľku sedeli už zajáčkovci Vo svojom aute A veselo zachychotali Za chrbtom zajkovcov sa približuje Ohromný žralok Letí ako vystrelený šíp Letí Otvorí ohromný písk A už niet po aute A Zajkovcoch ani chýru, ani slichu Zajkovcom sa len zatmilo pred očami A nevideli viac ani mora, ani neba, ani seba, ani ničoho Ocitli sa Zajkovci v hraločom brúšku a boli by tam vary bývali dodnes, keby africkí rybári žraloka harpunov nechytili a k brehu nepritiahli. Iťahali, ťahali. A keď žraloka vytiahli, keď sa najlepšie tešili, vtedy stal sa zázrak. Mrtvý žralok začal spievať. Tram, tata, bum, bum. Bojte sa, bojte. tu tu tu. Tu, tu, tu Teraz vás všetkých Bojte sa, bojte Naraz prehlknem Bojte sa, bojte Zajkovci von vyšli Keď sa černosy rozvitekali Zajko pozbieral veslá Čo naľakaní rybári ponechávali Aj iného drieve nosil, Začal otvárať žalovčí pisk Drevom podopierať Pre autocestu robiť to neskúsil, nevie, aká robota to bola. A kto chce vedieť, nech sprobuje. Ale autíčko je už vonku. Ktože sa z nás dostane tak ľahko do Afriky, ako smeli Zajko a jeho žienka Zajková. Zajko, môj, kde ma povezieš? Najprv sa povezieme do Egypta. Ach. Lebo každý poriadny cestovateľ, keď príde do Afriky, v Egypte sa musí zastaviť najsám pravo. Keď sa vrátime do našej zajačej krajiny, pomarančového semena si nezabudneme. Pred chalúbku zasadíme semená, vyrastú nám pomarančové stromy. Na stromoch budeme mať voňavé pomaranče a kto k nám príde, tomu dáme jeden ovoňať a druhý zjesť. <rý> Hej, hey, hey. či nám budú závidieť? Hej, ver by nám, keby nám. Lenže u nás pomarančové semeno darmo zasadíš. Ale... Vzíde, vyrastie, iba ovocia nikdy neurodí Lebo na pomarančový strom Nesmie snehu napadať tu v Afrike nikdy nepadá hm, Ani nikdy nebude Zimy tu niet A dobre je zajaco Mne musia si kupovať teplý kožuštek do mrazu Ej, počkaj len žienka moja zajkula Aký ja budem učený Keď precestujem celý svet O všetkom budem vedieť Múdre knihy budem písať Ach. Takú budem mať slávu už ma povolajú za profesora na najmúdrejšiu školu. Ale... Kúpim si okuliare, a keď si ich založím na nos, nebude umnejšieho nado mňa. Alebo ma ešte tu v Afrike vyvolia za kráľa. A, a vystavia mi taký trón, aký svet nevidel. Na samúčičkom vrchu budem sedieť a rozkazovať. Ja. A ja. Ty, ty, ty, ty Zajkuľa, budeš vedľa mňa sedieť? a budeš sa píšiť. Ja. A služobníctvo nám bude kapustu do úst podávať. Nie, no. A podaný ušijú ti zlatú sukňu, čepiec strieborný. A keď sa budeš v koči viesť, 70 párov žrebcov bude doň zapriahnutý. Ech, či to zajko, či to bude. Ver sa Zajkovcom o chvíľočku pominula I sláva, i africké kráľovstvo Černosi sa gautu autu priblazili Skočili doň A pred autom vietor, za ním prach Nikdy viac nevideli svoje auto smutný Zajkovci A keď sa vyžalostili Iba tým sa tešili, že ostal im ešte bubon a trúbka Čo sú vraj najvzácnejšie ich zbrane vo svete I vydali sa Afrikou peši putovať. Unavení, zadriemali večer pod jednou pyramídou, ale Zajkuli vliezol africký mravec do ucha a nuž zobudili ju. Joj, beda nám, Zajko, beda nám. Idú na názor rozidánske obľúdy, čo majú tri hlavy. A také sú vysoké, že im ani po koleno nevyskočíš. Pre teba obľúdy, pre mňa ťavy. Čo? No, ty si ťavu nevidela. Nevidela som ani ja, ale za to sa ja vo všetkom dobre vyznám. A hneď sa Zajko pobral na výzvedy. Ustaté ťavy ležia, ani sa nehnú a nedaleko na piesku na kobercoch sedia divní ľudia. Zajko načúva, hľadí a len čo sa minie chvíľa, vždy mi krúti hlavou. Ej, žienka Zajkula, dobre, že sme opatrní. Tu by sme sa darmo boli núkali do priateľstva, nebolo by sa nám najlepšie povodilo. Sú to lúpežní beduíni Jo! joj, joj, joj. karavánu prepadli A teraz si idú kory sdeliť. S takýmito ľuďmi nebudeme sa dávať do priateľstva Nebudeme Ale ani bez trestu ich neprepustíme K najväčšej ťave sa prikradneme a Dobre sa ty prichy cedla Áno A keď ja zabubnujem, ty zatrúbiš A obaja budeme vykrikovať Dobre no A ďalej sama uvidíš, čo sa bude robiť Nuž no, veď, po to bola paráda ťavy zručali Na rovné nohy poskákali A o zlodejov ani hovoriť netreba Kto vie, či ešte aj dnes zde utekajú Ak neutekajú, to len preto, lebo im dych nestačil Púšť Širočizná dlhočízna, Oko ju celú nedovidí Nohy za sedem týždňov neprebehnú Na len piesok a piesok Nikde sa strom nezakníše Ani bylka trávy nevyrastie Nevidieť vtáčika, letáčika Nevidieť chrobáčika Iba jediná ťava uteká cez púšť Na hrbe si sedlo V sedle sedí Zajko a Zajková Keď ťave prestávajú sily Počuje hlas ťava naša, sestrica No, už raz postoj Či ma to vyplašíte Ale ide, že by sme ťa plašili Baveru, už od cvitu pekne na teba voláme. Sestricou ťa nazývame, kážeme, ale ty nevidíš, nepočuješ. Vyzdýchuctválaš, a my sme sa už báli, že nezastane žiba na konci sveta. Povedz nám, ťava sestrica, kde sa my podejeme v tejto nekonečnej a nebezpečnej púšti? Akože vám poradiť, keď sa sama musím spýtovať. Utekala som naslepo. Neviem, kde som zabehla. Ale en vidím prichodiť k motru žirafu. Tá nám da čo povie. Kde si sa tu vzala, k motra žirafa, keď tady to iba raz za tri roky chodievaš. Teraz slúžim u kráľa púšte, milá moja k Nuž za to ma vidíš. A u kráľa nášho... Čože nového? Veru, nič dobrého, kmotrička, lebo na kráľa nášho prišla choroba. Beda, beda, kmotra žirafa. A či to choroba menšia, alebo najhoršia? Ver, choroba najhoršia. Bolí ho zub a mňa poslal, či by som dobrého lekára nenašla ponáhľam sa, usilujem sa a zda ho aj nájdem. Ba veď ho len hľadaj, kmotra žirafa, lebo všetkým nám bude beda, ak doktora nenájdeš. Akýže je ten váš kráľ púšte? Najsilnejší, najmúdrejší z rodiny levou keď zareve. Celá púšť sa zatrasie. Keď hrivou potrasie, vietor sa schytí. Keď chvostom pokrúti, až tak zahviždí. A keď sa dlaňou zaženie, istá smrť i pre najmocnejšieho. A, a, a, a, a, a, a, a, a či ten váš kráľ púšte počul už dačo o najsmelšom zajacovi? Noveru neviem ti povedať. nužak no, nepočul, mali by sme ísť rovno k nemu, lebo ja sa, Leva, nebojím, čo je i kráľom. Také reči, milý Zajko, ani si len nepomyslí, lebo keby sa dozvedel o nich kráľ, púšte, nedaroval by ti život. Ak, motraťala, dobrá si stvora, ale o môj život sa ty nebojí. Len mi radšej to povedz, či je kráľ púšte spravodlivý. Pravda, že je, ako že by nebol. Keby takým nebol, nebol by ani kráľom. <rý> a, a to mi povedz, či každému dá, čo mu patrí. Dá, veru dá, ak nedá i viac. Iba nepriateľom neodpúšťa. Ty ani nohu nevložia do jeho kráľovstva. Keď je tak no nuž počúvaj, čo ti poviem. Vykroč trochu chytrejšie a zanez nás rovno kráľovi. Len sa ty neboj kmotraťava, zanesieš nás, neobanuješ, aj uvidíš, ako sa nám znamenite povodí. Nuž nedbám, pôjdeme deň, pôjdeme dva, až na sedmi počujeme hrozný rev. To budeme 77 sedem míľ od kráľa. Keď bude rev taký silný, že sa zhovárať nebudeme môcť, to budeme práve v polceste. A tak šli. A keď slnko malo zapadnúť, boli už pred samým kráľom. Kmotraťava sa triasla od strachu. Zajková celú lapku obchala si do úst, keď zazrela roztrapatenú levovú hrivu a na nej zlatú korunu kráľovskú. Ba nie koruny sa poľakala, ale hrozného pohľadu, keď lev zaškúlil divými očami. A okay, si zviera, keď sa sem opovažuješ, Ty si najmocnejší kráľ a ja som najmúdrejší zajac. Ty tu na púšti kráľuješ, spravodlivosť rozdeluješ a ja chodím po svete, aby som chorým pomáhal. Počul som aj o tvojej chorobe a chcem ťa vyliečiť. To je tvoje šťastie, to je tvoje šťastie, že si doktorom, lebo ináč nestrpel by som ťa živého pred očami. A keď si doktor, tak ma rieč, lebo ma bolesť len tak zboka na Najmocnejší kráľ púšte. rád by som ti hneď pomohol, ale hneď sa to nedá. Hľa slnko práve zachodí, no pokým by som sa prichystal, bol by súmrak a za súmraku ja už, už nič nevidím, lebo, lebo cestou rozbili sa mi okuliare. Dovoľ preto prenocovať u teba a ráno bude robota dobrá. No, nedbám. Hľa, najmocnejší kráľ sveta. Prizri sa milostivotu na kmotru ťavu. I táti dobrú službu vykonala. Doniesla násem. Zaslúhuje si odmenu. Nech sa stane, ako hovoríš. Služovnica ťava dostane najbližšiu moju kráľovskú záhradu. Palmový haj. Tu ju nájde na sto krokov toľava. Môže sa tam hostiť, ako len chce. Ten spí. Môže sa včas vstávať. Ale k tomu musel celú noc zosnáv vyskakovať, pretože kráľ púšte v noci každú chvíľu zreval, že sa i zem zatriasla a sny zajkovcov sa trhali, ten by si aspoň ráno rád podriemkal Ale sotva začne svítať, tu príbehne kráľovský sluha, že vraj treba sa obliekať. Po, Povedz len kráľovi pokým slnko nevíde, ja nesmiem sa do ničoho chytať, lebo, lebo moje čary nemali by moc. Ráno sluha zás dobehol. A povedz, že nesmiem sa ničoho dotýkať, pokým môj tieň nebude krači, ako som ja sám. No a a keby, keby nebolo tak, choroba mi sa vrátila. I spal Zajko pokojne do pol Ale vtedy ho zasa zobudili a nejakú výhovorku si nevedel vymyslieť. No, teraz bude najlepší čas. Len chytro utekaj po môjho pomocníka, po kmotru ťavu. Doveďte ju a hneď bude po chorobe. Nestačilo sa však ani obliecť. Ťava bola už tam. Vtedy vypítal si Zajko mocný povraz. Jeden koniec povrazu uviazal na ťavin chvost, druhý koniec naboľavý zub jeho veličenstva kráľa, najmocnejšieho kráľa púšte. Potom začal labkami hádzať, okolo kráľa poskakovať a v zajačej reči, ktorej africký kráľ porozumieť nemohol, začal vyvrávať tieto čarodejnické slova. Kukurica. Šošovica, kapustička, hlubi, bi-bi-bi. To sú všetko dobré veci. Pod zajkové zuby, bi-bi-bi. Akum bákum, ak. keby ich mal zaplevník. Uhm, úm, um. fuk, fuk, fuk. Chorý kráľ len tak strpal od bolesti. Ale už všetko radšej pretrpel. Potom dala Zajko nachystať zlatú misu. Do si sám nalial vody. Aj nad tou vodou povystrájal sedemstoraké čarodejstvá. Napokon postavil Zajkuľu na ťavu. Potajme, priložil si bubon a keď to nikto nečakal, zrazu. Zabudnoval. Kmotraťava zaskočila, cvála sa vychytila. Levovi zatmilo sa v očiach, potom zaiskrilo, záreval na siahu vyskočilo. I cvála, kmotraťava, chvostomu háňa, ale na chvoste je povraz. A na povraze deravý zub. Nebež, kmotra, kmotrička, lebo báť sa nemusíš. Nášmu gazdovi, dobre sa vodí na kráľovskom. Kolene sedí a čoho si zažiada, tomu kráľ púšte daruje. Keď som ťa už zajac najmúdrejší ustanovil za svojho dvorného lekára, len mi poraď, ako by mohli byť všetci moji podaný zdraví a mocní. To je najľakšia vec. Len mi poraď a tvoja bude sláva, tvoja aj odmena. Zvolaj všetky africké zvieratá a ja, Zajko najmúdrejší a moja žena, Zajkoľka najvrdkejšia stvora sveta. My ich priučíme telocviku. Keď sa priučia, otužia, ani strela ich nechytí. Král púšte sám zrebal 4 razy na 4 svetové strany. O chvíľu hrnuli sa zvieratá zo všetkých strán v toľkých krdľoch, že nik by ich nebol spočítal. Prišli plázy, tu obrovský had, tam krokodíl, i papagáji, a sloní množstvo opíc, i ťarbavé, konievodné, i nosorožci, tu tiger, tam lev. Na dvoch nohách stáť sa učili, na laňach šplhali, na miesto lana poslúžil im najdlhší had, ktorý sa nakonár chvostom zavesil. Na bradlách cvičili, to boli slonové klid. Pani Zajková cvičila vtáctvo s torakým tancom. Zajko potom prednášal o čistote, africké zvieratá futbal s kokosovým orechom hrad naučil. A napokon takto prednášal. Priatelia milí, počúvajte. Všetko si dobre zapamätajte, čo vám poviem. A ja vám poviem že je s nami beda. A beda je preto, lebo nie sme svorní, navzájom sa zožierame, pokoj si nedáme, nežijeme v priateľstve. Keby sme všetci žili v priateľstve, mali by sme iba jediného nepriateľa. A to je človek. Toho sa všetci bojíme, lebo je múdry. Verte, neverte, aleboľa kedy zadávna, pre tisíc raz, s tisícimi rokmi nebolo to tak. Aj človek musel žiť medzi nami, chodiť štvornožky, ale potom naučil sa na dvoch nohách chodiť, zmúdrel a už sa mu dnes z nás nevyrovná. Ak sa budeme cvičiť, naučíme sa na dvoch nohách vstať, hlavu dobre dohora držať, dohora ju nosiť a keď budeme hlavu vždy dohora držať, rozum sa s nej nevylieje ani nepomúti. Zmúdrieme že budeme súci aj nad človeka. Ak ma poslúchnete, neoljutujete. Isté by sa tak bolo stalo, ako Zajko chcela. Ale o mesiac prileteli na kráľovský jeho dvor Dvaja orly zo Zajačej krajiny priniesli smutnú zväzť. Mamka zajková dlho nemohla naviknúť v novej chalúbke. Nemohla sa naučiť dvere zatvárať, alebo sa to od malička neučila, a preto nedávno privrzla si labku. Privrzla si bolí ju a nik jej pomôcť nemôže. Iba synka zajka si žiada. Zajkovci sa radili, radili, napokon uradili sa tak. Že na zajačia labka je viac hodná Ako africké kráľovstvo Nuže račej pôjdu domov Tichúčko Vykradli sa na lúku Sadli na orlov A už Poďme, leďme Aby sme čím skôr boli doma Čakajú starčega starenka Zajkovi rodičia Raz ten, raz onen, vyvalí sa do trávy, na oblohu hľadí, či by nevidel orlov doletieť. Orlov krásnych vtákov a na orloch zajka zajkujú, ale darmo. Až raz, Orli zleteli pred chalúbku. Zajkovci však ani dne nestačili. Už mamka Zajková zabudla na bolavú lapku, zdravá vyskočila, synka Zajka si objala a od radosti plakala. Stará som, smutná som, ale keď ja, synko Zajko, vidím, nič sa mi nežiada na svete. Synko Zajko ostal doma, ostala i Zajkuľa, a že budú vraj teraz aspoň načas v chalúbke bývať hrášok variť a na mamku sa dívať pán Zajačík nevie ako by si mal poskočiť od radosti zavšetlen vybehne pred chalúbku a celému svetu by rád vyrozprával ako sa teraz keď sú všetci spolu dobre majú